Programvärd är Jan Olsson. Det är dragspelsstämma i ransäter just nu. Och jag sitter inne i en studio på Dragspelsexpot och jag har just nu fått besök av Annika Andersson. Och du är så välkommen in i programmet. Tack så mycket. Trevligt. Ja, vi ska... Ta ett litet axplock ifrån dina inspelningar hade vi tänkt. Jag måste fråga först hur många CD och kassetter har du gjort? Ja, det har blivit tre kassetter och två skivor. Ja, tycker du att vi ska börja lite grann kanske med den första kassetten som du gjorde- Eh, du, har, du får välja en låt ifrån den. Ja, det var ju en kassett som spelades in 1988. Då var jag väl 13-14 år någonting. Ja. Eh, vi kan ta Accordion World Ja, det tycker jag. Då tar vi och lyssnar på den så samtalar vi mer efteråt. Mm. All right. <laughs> Ja, det var Accordion World March. Nu måste jag fråga dig, Annika, var kommer du ifrån? Jag kommer från Tresslufs läge. Det ligger sju kilometer söder om Varberg. Och där bor du fortfarande kvar. Nu har jag flyttat ut på landet. Jag bor i Gåsakulla heter det. Ligger mellan Tvåker och Morup. Ja. Eh, vad var det som gjorde att du kom igång? Och spela dragspel, var det din pappa som inspirerade? För jag vet att han också spelar. Jo, det var det. De spelar ju jämt för. Både pappa och farfar spelade dragspel och fjol. Och han var ju hos oss varje dag. Så man lärde sig ju gå till dragspel kan man säga. Sen vet jag jag fick välja mellan, när jag började tjata då när jag var fem år kanske, ungefär. Då fick jag välja mellan att spela dragspel eller ha häst. Och då blev det dragspel. Det var nog ett bra val tror jag. Ja, det tycker jag. <laughs> ja, vi, vi fortsätter här lite grann. Och då kommer vi till en kassett nummer två tror jag. Stämmer det? Ja, men då, då spelade jag ju mycket med Anders Larsson. Vi var ju tillsammans då. Och 1993 gjorde vi en kassett. Och då kan vi ju lyssna på flygande Blätter. Den spelar vi rätt så mycket vid den tiden. Vilka är det mer än Anders Larsson och du som är med på den inspelningen? Det var Berit Andersson på bas och Tommy Anders på trummor och Johnny Sundström på gitarr. Ja, det var ju Anders Larsson och Annika Andersson som vi hörde där. Och jag vet att Anders och du, ni turnerar väldigt mycket under den här tiden. Du kanske har något speciellt minne som du kommer ihåg. Ja, vi var runt på många ställen. Både i Danmark och Norge. Och sen var vi ju till Island. Det var ju en upplevelse. Vi var där tillsammans med Conny Bäckström och Sigrid Öjefält Bäckström. Och då var vi där i Två veckor Och så hade vi väl åtta spelningar Och vi åkte nog Ja det var 300 mil i någon turnébuss Vi var ju runt på hela ön Det var helt fantastiskt Ja det förstår jag att det måste ha varit en Enorm upplevelse Ja verkligen eh, Var det mycket stort intresse För dragspel där då Ja de var ju jätteintresserade Det var ju lite läskigt i början För att när vi skulle spela så var de Det var helt tyst Man visste inte vad de tyckte om det liksom men sen förstod man ju då att de tyckte det var bara efteråt liksom applåderade de ju och de var väldigt intresserade. Ja, Annika, Anders och du, ni turnerar ju väldigt mycket. Det var väl som du sa, inte bara på Island och Danmark. Ni var ju fantastiskt mycket här i Sverige också. Ja, det var vi. vi var på många ställen. Det var hur kul som helst. Det var ju, det var ju så mycket då. Det var väldigt mycket eh, stämmer och sånt. Och vi var ju överallt. Det var väldigt roligt. Mm. Och jag vet att jag kollar på er på Skansen i TV. Vad var det i för sammanhang? Just det, det var när Julabo skulle fi eller firade 100 år 1993. Ja, det stämmer för han var född 1893. Och då spelar ni två melodier där minns jag. Ja, det gjorde vi. Vi spelade väl Kössvalsen om inte jag minns helt fel. Och vad var det mer? Vad spelade vi mer? Om inte jag minns fel så spelar ni Här är inget vilohem. Ja, det stämmer det. Det stämmer. Det gjorde vi. Då har vi en kassett till som var inspelad 1995. Men då var det andra musikanter med. Ja, Anders var med och du förstås. Men kompet var ett annat. Ja, då hade vi min lillebror med Thomas Andersson på gitarr. Och så var Thorvald Gunnarsson med på bas. Ja, och din lillebror Thomas, han är fortfarande igång med musik så såvitt jag förstår. Ja, ja men han spelar ju i Kamchatka, är han med i ett band. Och så spelar han med Lars Karlsson, kompar han ju lite grann ibland. Och sen är det ju ett gäng som kallas för Blue De spelar lite blues och sånt här. Så han spelar för Mhm. Mm. Ja, eh, ska vi ta och lyssna på en melodi ifrån den kassetten då? Vad ska vi ta då tycker du? Ja, vi kan lyssna på Polkan Gård, den spelar vi också mycket. Vi sitter alltså här på Dragspelsexpo i en studio och vi, det är Annika Andersson och jag. Annika har kommit in som en gäst här. Och vi lyssnar nyss på Polkan går ifrån Annikas tredje kassett som var inspelad 1995. Sen Annika gick det något år och sen började det hända lite saker igen. Ja, precis. 1999 så blev jag utsedd till årets dragspelare. Det var ju fantastiskt häftigt att få vara med om det. Och det är alltså Sveriges dragspelares riksförbunds tidning, Dragspelsnytt. Läsarna som utser årets dragspelare, stämmer det? Ja, Jajamän, det stämmer. Jag vet att det är inte enda utmärkelsen du har fått än du har fått ett annat stipendium också i den här tiden. Ja, det var ungefär då som jag fick hagström -stipendiet. Det var ju väldigt ärofyllt att få det. Och jag kommer ihåg att jag var så nervös för man skulle först lämna in ett prov, en skiva. Och sen skulle du gå upp till Stockholm och provspela. Då satt ju Fläcke och Lennart Vermell och så var det två andra som lyssnade på gitarrister tror jag det var. Då satt de där och skulle lyssna. Och det var, jag kan tänka mig de som är med i Dål. Det var så nervöst. Jag sa, jag kan inte, ni får gömma er, sa jag. Ni. Jag kan inte spela här, det går inte. Så sa de bara, ja men vi vet, vi vet ju ungefär hur du spelar. Så du kan ta någonting bara, sa de. <laughs> så, så jag fick det priset. <laughs> ja, ja, trevligt. Ja, och det här ledde så småningom till en, den, för din första CD-inspelning. Ja, precis. Den spelar jag in 2000. Ja, men då tycker jag att vi lägger på ett spår på den CD:n. Ja, men, vi kan ta julabominnen. Ja, det var Karl Jularbos vals jularbo minnen. Eh, Annika är det jularbomusik som du tycker är trevligast att spela? Jag har en känsla av att du har lite olika musikstilar. Ja, alltså det började ju med egentligen när jag var liten och började spela så var det ju mest Frosini och Deiro som det startade med. Och sen var det ju när jag träffade Anders Larsson, han spelar ju mycket Julabo och då fastnade jag ju för den musiken. Och tyckte det var hur bra som helst. Så han har jag ju att tacka för mycket, för jag gillar ju att spela sån musik. Ja, och den musiken den håller du fortfarande på med i allra högsta grad? Ja, den, det är ju det man återkommer till hela tiden. Du kan spela lite olika saker och sådär, men man faller tillbaka på Julabo-musiken, den finns alltid med. Vi ska gå vidare med en melodi som heter Rustibus. Du får berätta för mig och lyssna lite grann vad det är för någonting. Ja, det är en, vad ska man kalla det för då? Det är en liten svängig sak som Lillaka har skrivit. Och den spelar Anders och du mycket när ni var ute. Det var nog mest jag som körde den. Men den är kul. Vi går vidare i programmet här och eh, jag föreslår då att vi tar en Sundqvist-låt eh, och eh, du hade något lite minne som du kan berätta innan vi kör den här låten. Ja, det var så kul en gång vi skulle spela, Anders och jag, vi skulle spela i Fränsta och det låg, ja jag kommer inte ihåg var det låg men det var bara en grusväg mitt ute i skogen och så låg den en liten scen längst in där och det var väldigt kul då var ju Evert Wallin med han var ju kompitarist till Sundqvist han var där och kompade oss på piano på scenen faktiskt, det var ju riktigt roligt Ja, det förstår jag Men tycker du att vi ska lyssna på en Sundqvist melodi nu då och då väljer vi Chicago-minnen Jajamän Ja, det var Chicago-minnen av Ragna Sundqvist som vi hörde här med Annika Andersson. Eh, ja, Annika, vi ska gå fram till den senaste cd som du har gjort nu. Och där är din pappa med också. Ja, precis. Vi har ju spelat en del tillsammans vi också. Så då gjorde vi en skiva 2012 och där är också eh, Christian Börjesson med pappan till mina barn och sjunger på den skivan. Och så är Anders Larsson med också och spelar andra och till och med tredje tredje-stämma på några spår. Och så har vi ju komp av eh, Magnus Bolin och min bror är med och spelar gitarr också. Och sen har vi pålagt, med dagens teknik så går det ju att skicka digitalt eh, musik. Så då fick vi pålägg från eh, Ingmar Ilis, fjolstämmer uppe i Falun eller vad det är han bor. Så att ja, där är allt möjligt på den skivan. Det ska bli intressant att höra på den eh, melodin nu då som heter Sommarlov. Barlov hette den trevliga melodin och vi hörde ju flera dragspel där Annika och Anders och pappa Jonny var med där också. Mycket trevligt. Ja, vi hinner väl med i programmet ett par melodier till och nu ska det bli sång också, det har vi inte haft förut men nu blir det två sånglåtar. Då får du presentera den första och tala om vem det är som sjunger. Ja, då hör vi Christian sjunga på en melodi som heter Den sista resan. En lite ovanlig låt egentligen av Harry Brandelius. Det står och, och seglatsen är slut. Det var bröstet som inte stod by Han har slitit Sen en dag man kom Oj, han det Och i hamn mest bylleri Ja det går väl så där Med det flesta av oss Som har givit oss havet i våld Äst man oss och skrattar och lås. Kommer döden och så är man såld Skulle ingen av er kunna be några ord? Jag har sällan haft brukar om Gud Jag har levt som en helning i hamn och jag vitt knappast i jordens huvud Men jag vill inte gärna bli slängd över fyr. Till att ligga i tången och du Ta av min hyra och köp mig en liten video. jord Till en gravplats på körgård i byn. Men vad säger du man, har vi rundat med storm Är vi verkligen komna så långt Jo där ser vi att gruppen med sjö man har vrann Och att havet är inte så framt För nu bär det mot Norge jag får vila i djur Och jag slipper begravas på sjön jag så lång då ni goda kamrater och bo Tack för mig, boys, och tack för er bön Det var mål, fel och glad När hon drejade dit Det var långt att landen gick ö Och om bor var så frys, som på sjön kan bli. och en mann sa förlåt att jag gör och kapten tog i boken och läste gudstor medan kistan med flaggen glid ut. så vi ro och, och drömde till hem Den sista resan heter den här melodin som Christian Börjesson sjöng. Tillsammans med Annika då förstås. Ja, tiden går fort här när vi sitter och har så här trevlig musik och trevligt samtal. Så programmet eh, lider snart mot sitt slut. Men nu har det hänt en trevlig sak här Annika som du måste berätta om. Ja, det var ju att jag fick Linkviststipendiet. stipendiet Det var ju väldigt roligt. Jag träffade ju Linkvistarna första gången 1987 när jag var med i Julnygammalt. Eh, och då fick jag ju upp ögonen för deras... Lyssna på deras musik och så, jag tyckte ju det var jättebra. Och så fick jag det stipendiet nu, det betyder ju jättemycket. Och, och du var upp till Östersund och jag tror att det var på Folke Lindqvists födelsedag som det här delas ut, stämmer det? Ja, det stämmer. Han skulle fylla 80, eller han fyllde 86 år. Ja, det var fantastiskt. Och då, då uppträdde du där också på den galan? Ja visst, då spelar vi där på Gamla teatern i Östersund. Och Bengan Jansson blir också utsedd att eh, få stipendiet. Så vi gjorde varsitt program och sen spelade vi någon låt tillsammans. Och fick vi träffa alla deras barn och barnbarn och ja, det var jättekul. Ja, det förstår jag. Eh, jag gjorde radioprogram med Folke Lindqvist för något år sedan här och han var verkligen i, i hög form. Ja, han håller igång. Han är precis likadan. <laughs> det är härligt. Ja, du sa att eh, du var med i jul julnygammalt. Eh, det var väl en upplevelse just det här med nygammalt som var en sån otroligt populär serie i tv. Ja det var ju så spännande. Fick man flyga dit till cirkus i Stockholm och se allting hur det går till. Och... Jättenervöst var det ju men det var ju väldigt roligt att få ha varit med. En timmes program var det. Gick det i ett sträck eller hur lång tid tog det att göra ett sådant program? Ja, tiden det har jag svårt att uppfatta. Men det var ju genrep först. Och det minns jag, för jag var ju rätt blyg. Jag var ju inte med än 13 år. Och sådär. Så vet jag att Bosse Larsson frågade när vi skulle spela sen på riktigt. Då, då hade han ju frågat först på genrepet vad jag skulle spela och vem som hade gjort låtarna. Så när vi skulle spela in det på riktigt sen så tyckte jag... Är du dum eller du har ju redan hört vad jag har ju redan sagt Vad de heter och vem som spelar dem <laughs> Jag hängde inte riktigt med det Men det var jätteroligt Ja det förstår jag <laughs> Ja Annika eh, Vi får väl ta och avsluta Det här programmet och, och då ska du ha ett hjärtligt tack För att du hälsar på här på Dragspelsexpo Och vi fick eh, en liten trevlig pratstund ja, Tack så hemskt mycket själv Det var trevligt och sen tror jag att nu ska gamla Nordsjön svalla och brusa. Vad har du att berätta om den? Jag tycker bara så mycket om den. Den är härlig bara. Fantastisk låt. Ja, och vi får sång här också. Ja, Christian sjunger även på den här låten. Mm. Än en gång ett hjärtligt tack ska du ha Annika. Tack så mycket. Gamla Norsjön som svallar och Under din växlande gång Sedan ur hennes och skusar Din betagande rytmiska sång Och jag känner hur skeppstätt svajar Vid din böljas förtrollande smyr Medan stimmet av med vårt fartyg i liknande liv På ditt lånande fält vill jag dröja Till du är mig kär, Va, Alla världens nationer dig plöja Följande din lilla fjärran och vär Du, du kämtar fiskans ärning Du vilka väljer på i snärning Så kan du välja bland kommande kundens Men det är när man får lätt tankar Och stickar ut på völjorna det blå. När vi passerar Gårdges bankar Och fisketlottan en hälsning vi får Och helst en svensk på jorden bankar så har han nog fönn i blodet Därför hälsar han glatt med ett straff Så till slut ett litet tillägg härifrån Expostudion innan avsignatur. Hela års på tidningen Nygammalt i Norden går den här gången till Mattias Karlsson i Degerfors. Musik.